פרק י"ג באותה עת היו שם אנשים שסיפרו לו על הגליליים, אשר פילטוס ערב את דמם בזבחיהם. השיב להם ישוע, האם מפני שהגליליים האלה סבלו, זאת סבורים אתם שהם היו חוטאים גדולים יותר מכל אנשי הגליל? לא, אומר אני לכם, אך אם לא תחזרו בתשובה, כולכם באורח דומה. תעבדו. או אותם השמונה עשר אשר נפל עליהם המגדל בשילוח והרגם, הסבורים אתם שהיו אשמים יותר מכל האנשים הגרים בירושלים? אני אומר לכם שלא. אך אם לא תחזרו בתשובה, כולכם באורח דומה, תעבדו. סיפר את המשל הזה. לאיש אחד הייתה תאנה נטועה בחרמו. פעם בא לחפש בה פרי ולא מצא. אמר אל הקורם, הנה היא, זה שלוש שנים אני בא לחפש פרי בתאנה הזאת ולא מצאתי. כרות אותה, למה להניח לה גם לדלל את הקרקע? השיב לו הקורם, אדוני, אשאר נא אותה עוד השנה הזאת, עד שאדור מסביב ואשים זבל. אולי תיתן פרי בשנה הבאה. ואם לא, תכרות אותה. ביום השבת לימד באחד מבתי הכנסת, והנה היא, הייתה שם אישה נגועה ברוח חולי זה שמונה עשרה שנה. כפופה הייתה, ולא יכלה לזקוף קומתה. כי אותה, קרא לישוע ואמר, אישה, שוחררת מחולייך. הוא סמך את ידיו עליה, ומיד זקפה קומתה ושיבחה את אלוהים. אבל ראש בית הכנסת מתמלא כעס על שישוע ריפא בשבת. הוא פנה אל הקהל ואמר, ישנם שישה ימים שמן הדין לעבוד בהם. על כן, בואו ורפאו בימים האלה, ולא ביום השבת. אמר לו האדון, צבועים, האם כל אחד ואחד מכם איננו מתיר בשבת את שורו או חמורו מן האבוס ומוליך אותו לשתות מים? וזאת אשר היא בת אברהם ואשר השטן כבל אותה במשך שמונה עשרה שנה. האם לא היה צריך להתיר אותה מן הכבל הזה ביום השבת? כשאמר את הדברים האלה התביישו כל המתנגדים לו, וכל הקהל שמח על הנפלאות שעשה. אז אמר, למה דומה מלכות האלוהים, ואל מה אדמה אותה, דומה היא לגרגר של חרדל, אשר לקחו איש וזרה אותו בגנו. הגרגר צמח, והיה לעץ, ועופות השמים קיננו בענפיו. ועוד אמר, אל מה אדמה את מלכות האלוהים, דומה היא לסעור. אשר לקחה אישה וטמנה אותו בשלוש שאים קמח עד שהחמיץ כולו. הוא עבר בערים ובכפרים ולימד כשהוא עושה את דרכו לירושלים. והנה, מישהו שאל אותו, אדוני, האם מעטים אנושאים? השיב להם, התאמצו להיכנס דרך הפתח הצער, כי רבים, אני אומר לכם, ירצו להיכנס, ולא יוכלו. לאחר שיקום בעל הבית ויסגור את הדלת, תתחילו לעמוד בחוץ ולדפוק על הדלת. אדוננו, פתח לנו, תאמרו. אך הוא יענה ויאמר לכם, אינני מכיר אתכם, מאין אתם? אז תתחילו לומר, אכלנו ושתינו לפניך, וברחובותינו לימדת. והוא יאמר לכם, אינני יודע מאין אתם, סורו ממני כל עושי רשע. שם תהיה האללה וחרוק השיניים, כאשר תראו את אברהם, ויצחק, ויעקב, ואת כל הנביאים במלכות האלוהים, ואתם מגורשים החוצה. ויבואו ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, ויסבו במלכות האלוהים. והנה, יש אחרונים שיהיו ראשונים. וראשונים שיהיו אחרונים. אותה שעה נגשו כמה פרושים ואמרו לו: צא ולך מכאן, כי הורדוס רוצה להרגך. השיב להם ישועה: לכו והמירו לשועל הזה, הנני מגרש שדים ופועל רפואות, היום ומחר, וביום השלישי אגיע עד תכלית. ואולם, עלי להמשיך וללכת היום ומחר וביום שלאחר מכן, כי לא ייתכן שיספה נביא מחוץ לירושלים. ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים וסוקלת את השלוחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את בנייך כתרנגולת המקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה, ולא רציתם? הנה, ביתכם מנטש לכם, ואני אומר לכם, רעו לא תראוני עד כי תבוא העת שתאמרו ברוך הבא בשם אדוני.